Három óra 30 perc. dél Willis, állami rendőr, kiszállt a kocsiából, megvetette maga előtt méretes lábát, és neki dölt az ajtónak. Rágyújtott egy cigire. Nem volt hajlandó tovább üldögélni a kocsiban, de nem ám. Bármi történt is itt, már véget ért, legalábbis nagyon úgy tűnt, és Peters most arra úton volt ide, szem serigennel. De akkor is, Jézusom! Ocsmánylátvány fogadta, ráadásul csak nem rég hagyhatták itt. Jobban érezte magát idekint, sosem lehetett tudni, és az a valami a tűzön. Alig tudta elhinni, hogy az egy ember volt. Persze nagyon is jól tudta, hogy az volt, de ettől még nem fogadta el könnyebben. Bizonyos dolgokat egyszerűen nem lehet elfogadni. Például a halált, különösen az efféle halált, a halált és az adót, gondolta. Eszébe jutott egy tanár az általános iskolából, aki folyton a halál és az adó elkerülhetetlenségéről szövegelt. Az ember lehidalt mind attól, amiről fogalmuk sem volt az általános iskolában. Az már pedig egészen biztos, hogy erről fogalmuk sem volt. A tűzre sandított. Come on, baby, light my fire! Te beteg állat! Először a még parázsló tűz füstjére figyelt fel, aztán arra, hogy ég a kocsi lámpája, a ház pedig úgy ki van világítva akár egy karácsonyfa. Azután meglátta a többit. Alig fél órával csúszhatott le az akcióról. Szép kis akció, gondolta. Bárkik tették is mindezt, hát nem szerette volna, ha az illetők a kocsiban üldögélve érik őt, az már biztos. Willis bőven látott már hullákat, az országút tele van velük, égett, összetört estekkel. Még olyat is látott, hogy egy faág áttörte a kocsi szélvédőjét, és átszúrta a sofőr homlokát. De amikor bejárta ezt a helyet, mintha a pokolban tett volna sétát. Az az elszenesedett test a tűzrakásnál. Egy férfi kiontott belekkel a kövezeten, egy másik az ágyban, Elvágott torokkal. Egy kibaszott, leszakadt ököl az egyik sarokban. És persze a gyerekek. Az egyik feje négy méterre hevert a testétől. Egy másiknak odakint egyáltalán nem is maradt feje. Vele egy nagy kaliberű lövedék báhatott el. Ahogy a nővel is. Már ha lehetett nőnek nevezni azt az egyhetes teljes doboz bűzét árasztó valamit. Willis megrázta a fejét. Ez itt egy kibaszott csatatér az erdő mellett. Valaki errefelé olyan őrült, mint egy kurva, aki a Vatikánba tévedt. Gyerekkorától ismerte a régi Parks birtokot. Az öreg Parks agyvérzést kapna, ha valaki közölné vele, hogy ilyesmi, akár egy városban, New Yorkban vagy valahol máshol megtörténhet, nem, még itt, a saját földjén. Még jó, hogy már tíz éve élvezi a föld alatti nyugalmat. Az öreg Parks Erkölcsök tekintetében igazi kőszikla volt, és ennek megfelelően nevelte fel Gyót és Hannát is, ahogy az apja annak idején őt nevelte fel. Nem káromkodsz, nem iszol, és nem vered az asszonyt. Persze Hannát olykor felpofozta, az a bélé nevű fickó, akihez hozzáment, de amennyire tudni lehetett, ő sosem ütött vissza. Máskülönben az öreg kinyírta volna, aztán meg Hanna, meg Phil Billy. Csináltak pár gyereket, akik portlenben élnek, és manapság már nem is használják ezt a helyet, leszámítva, hogy néha bérbe adják. Willis óhatatlanul is úgy érezte, hogy ez vezetett idáig, a kocsibejárót elborító halálig és mészárlásig. Az új kor. Három generáció alatt olyan könnyű leválni a múltról, mint meginni egy doboz Pepszit. Legalábbis egyeseknek, akiknek van pénzük. Willis eldobta a csikket és rágyújtotta a következő cigire. Látta a fák között végigpásztázó reflektorokat, majd hallotta Peters súlyos Chryslerét végigdübörögni a földúton. A főnöknek nagy napja lesz, gondolta, nem ártana hasznossá tennie magát. Oda sétált a Dodge nyitott csomagtartójához és belevilágította zseblámpával. Mindent a szemnek, semmit a kéznek emlékeztette magát. Ha csak egy újjal hozzáérsz bármihez, Peters kopaszra nyiratja a fejedet. Amikor Peters ráfordult a behajtóra, Willis felnézett, lekapcsolta a zseblámpát és odasétált az autóhoz. Sam rettentő fáradtnak tűnt a volám mögött. Fura, hogy Peters, mintha mindig kirobbanna az energiától. Két lábon járó szívroham azzal a sok túlsúlyjal és már túl esett egy enyhébb infarktuson, ezt mindenki tudta, a vén ruhadék mégse adta fel soha. Hát jó neki, elmosolyodott. Ronda éjszakánk van, George, mondta. Nagyon ronda, ezt látnot kell. Peters kiszállt a kocsiból. Mi van dél? Willis most alaposabban megnézte magának. Nem fest rosszul, állapította meg, egyáltalán nem. Pedig ezt tuti az ágyból rángatták elő. Picsába, hát tele van a hely hullákkal. Miféle hullákkal? Mindenfélével, amilyet csak akarsz. Odakint például pokolinyárson sütögetés zajlott. Nem olyasmi, amit szívesen látnál egy kerti partin. Gyerekek? Ó, igen, azt hiszem. Megtaláltunk pár gyereket azok közül, akiket kerestél. De még mennyire? Oda mentek a házhoz, Willis gyors léptekkel vezette őket. Peters megállt a fekete dodge előtt, és körülnézett. Tényleg voltak gyerekek. Az egyik srácnak szétnyílt a feje, a másiknak, aki mintha lány lett volna, szinte teljesen eltűnt. Jézusom! mondta. Bent is vannak még, közölte velük Willis. Peters serénkhez fordult, aki most már teljesen éber volt, bár ettől még nem festett jobban. Szem, hív még ide pár kocsit, meg a halott kémet is. Él még valaki debent, Willis? Puszta formalitásból kérdezte, pontosan tudta a választ. Egy lélek sem. Ettől függetlenül nem árt egy mentő. Minek? Valaki odakint félkézzel kóricál. Nem tudom ő hol van, de a kezét a padlón találod. Rohat nagy, ocsmány darab. Oké, hívd a mentőket is, Szem. És szólj be az őrse, hogy járjanak utána, ki adta ki ezt a helyet, és kicsodának, hány lakónak. Neveket és személyleírásokat akarok, és kérdezd le ezeket a rendszámokat is. Ez itt egy bérelt kocsi. Derítsd ki, kibérelte ki, és mikor, és ezt mind tegnapra kérem, világos? Világos, bólintott sering. Akkor nézzünk körül, mondta Peters, azzal ő és Willis beléptek a házba. Húsz perccel később végeztek. Peters addigra eleget látott a házból, úgyhogy Willis felvezette őt a parázsló tűzhöz. Peters számára a nyárra húzott tetem rosszabb látvány volt, mint az összes többi együttvéve. Eleve nem bírta a gyomra az égési sebeket, már pedig ennél rosszabbat sosem látott. Ez nem égési sérülés volt, hanem, ahogy Willis fogalmazott, barbecue. A ház előtt mindenfelé csontok és félig megevett hús hevertek, és most már azt is láthatta, honnan származnak. A rostélyosból. Képtelenség lett volna megállapítani, hogy az áldozat nő vagy férfi, minden esetre ember. Beigazolódott a Danner és Mrs. Weinstein történetével kapcsolatos legképtelenebb megérzése. De még hogy? Eddig azt hitte, túlságosan meglódult a fantáziája, és szellemeket meg szörnyetegeket látott, ahol csak idióták meg őrültek vannak, hétköznapi emberi gonoszság, semmi több. De most elétárult ez a hietetlen rémség, és már azon tűnődött, hogy talán a legvadabb képzelete is alábecsülte a valóságot. Im már tudott két olyan dolgot, amit 24 órával ezelőtt még nem. Az elsőtől felfordult a gyomra, a másodiktól halára rémült. Az első az, hogy megölik és megeszik az áldozataikat, a második az, hogy vannak velük férfiak is. A padlón heverő kezet egy rohadtul megtermett, európit férfiról vágták le. Egy melós keze volt, a készfején és a tenyerén is kérges, mocskos. Biztosan nem valamelyik áldozathoz tartozott. Az ágyban elmetszett torkú, meg a kint heverő férfinak is sima, puha keze volt, városi keze. Ezzel viszont fát, földet és követ markoltak, ahogy a nőével is. És uram, segíts, a gyerekekével is. Willis csapvizet öntött az utolsó néhány még izzó parázsdarabra. A nyárson lógó emberi holttestet érintetlenül hagyták a fotósnak. Neki sok dolga lesz ma este, gondolta Peters. Milyen messze van innen az óceán, Willis? kérdezte. Hát, vagy jó három kilométerre. Úgy rémlik, vezet is oda egy-két ösvény. Ha ezt itt követed a patakig, ott pár méterrel lejjebb találsz egy másikat, ami levisz a partra. Gyerekkorunkban ott horgáztunk a habokban, de sose volt nagy kapásunk. Van felé barlang, vagy ilyesmi? Nem igazán emlékszem, George. Lehet. A domb tetején állva Peters fényeket a távolban. Időbe telt feljutniuk ide. Shering futva közeledett. Shering mindig fut valahová, állapította meg újfent. Persze ez részben Peter szibája. Minden esetre a sok szaladgálás jót tesz az ember alakjának. Irigyelte Shering ifjúságát és erejét. Azt hiszem már tudjuk, amit tudni akarunk. És mi lenne az? Az őrs szerint a házat a King Realtyn keresztül bérelték ki. Felébresztettük Mrs. Kinget, aki azt mondta, a bérlője egy bizonyos Miss Carla Spencer New York Cityből. Más bérlőkről, férfiakról nem tud. De Mrs. King azt mondta, Miss Spencernek van egy húga, a nő említette neki, hogy valamikor majd meglátogatja őt. Azt nem tudta megmondani, hogy mikor. Fenébe, morgott Peters. Ettől féltem. Mitől? Az egyik kocsinak New Yorki rendszáma van, a másikat egy helyi kölcsönzőből bérelték. Három áldozat van, beleértve ezt itt. Az áldozatok közül kettő férfi. Ez itt talán férfi, talán nő. Tegyük fel, hogy nő. Szerintetek mi következik ebből? Egy másik nő. Válaszolta Shering és belepillantotta jegyzeteibe. A pintót egy bizonyos Miss Carla Spencer bérelte New York Cityből. Ezek szerint a fekete docsban látogatók jöttek. Valószínűleg az említett húg két férfi baráttal. Vagyis legalább egy nő van még valahol. Talán Carla Spencer, talán a húg. Szóval van még egy potenciális áldozatunk odakint, mondta Willis. Valaki, akit magukkal hurcoltak, a büdös életbe. Úgy van, viccentett Peters, legalább egy, de lehet akár fél tucat is. Amint megérkezik a halott kém meg az erősítés, átkutatjuk a házat személyíratok után akkor talán tisztábban fogunk látni. A távolban reflektorok fordultak be egy kanyarban. Azok ők lesznek, gondolta Peters. Homlok szóva sóhajtott fel. Egy súlyos gondokkal terhelt ember sóhaja, szinte már zihálása volt ez. A baj csak az, mondta, hogy még mindig nem tudjuk, hányan vannak azok a rohadékok. Tudom, hogy meg kell keresnem őket, csak épp fogalmam sincs, Jézuskát vagy géppuskát keressek? Elgondolkodott, közben a közeledő reflektorfényeket nézte. Úgyhogy van egy javaslatom. Lássuk, mit szóltok hozzá. Javaslom, hozzunk ide egy hadsereget. Hívjunk ide minden kocsit, amire csak rá tudjuk tenni a kezünket. Nagyon jó, vigyorodott el Willis. Részemről rendben. Serink viccentett. Részemről is. Szinte tapintani lehetett a levegőben a megkönnyebbülést. Mindkét férfi félt. Hát Peters látta holtesteket, és ő is berezelt. Csak hogy most még jobban rájuk kellett tiesztenie. Van még valami, ami viszont nem fog ennyire tetszeni. Mi? kérdezte Willis. Itt nincs helye a szarakodásnak. Ez a nyom gyorsan ki fog hűlni. Úgyhogy van pontosan tíz percetek, hogy felhozzátok ide azokat a kocsikat. És ha nincsenek itt tíz perc múlva, hanem mondjuk csak tizenegy perc múlva, már egyik őtök sem lesz itt, hogy üdvözölje őket. Nekem ugyanis meg kell várnom, amíg megérkeznek, nektek pedig el kell indulnatok a gyilkosok után. Egyedül. Nincs vesztegetni való időnk. – Jézusom, George! – fakadt kisering. – Csipkedjétek magatokat! Le kellett szoktatnia ezt a fiút a nyafogásról. Egy rendőr nem nyafog. Induljatok és rúgjatok szét pár segget, ha kell, de hívjátok ide őket. Nyomás! Egy pillanatra szenvedélyesen kívánt valami piát, és még csak nem is holmi sört. Rápillantott a nyárson lógó valamire. Még mielőtt ezek az állatok nekiállnak reggelizni.